Яке юридичне поле, оближте сперечатися, не віддамо. Вигуки, бубоніння, шамрання, крики, шепіт, уривки галасливих фраз, скелі над рукомишем, незворушні і байдужі. Коли б небезладний огром каміння, яке підперло на підзруйновану церкву, то здавалося б, з цими горами і через століття нічого не станеться. Скели над рукомишем, незворушні й байдужі, коли б не здоланний огром каміння, яке відперло напівзруйновану церкву, то здавалося б, що з цими горами і через століття нічого не станеться, ніяких змін. Як гринуло, як загуркотіло, Гуде голос солідного дядька. Дивом затримався. Отут мав бути, на цьому місці. Вірите? То знак нам був. Не віддати. Його перекриває високий голос любительки сенсації, яка завжди все знає. Десять мільйонів долярів! чули сте? Як ні? Кажу вам, ото стільки він коштує, аби сте знали, то хто нам його поверне, смішні ви люди. Іван заслухався і загубивши фейну, попрямував до бічного входу в церкву. Може, вона там, а назустріч знайомець димчастий, годований кіт, бігає за сухими листочками з вітерцем на пиперетки, бавиться, як того разу. «Сармат!» – згадав Іван. «Сармате! Сармате!» – покликав. Той навіть вухом не повів. Каміння зі скелі розтрощило будівлю, похилило дах, затолило собою проломини. Страшно і ступити всередині. Стіни бабинця вхідної частини й давньої споруди зруйновано. Кілька великих каменюк, глянув далі за арку, зсунулися. Аж підвів тар. Кам'яна лавина зупинилася за сантиметр від тумби у правому куті. Тут, під розп'яттям, прикрашеним вишитим рушником на синьому атласі, гаптованим золотом, кілька днів тому стояв святий Онуфрій, руки в молитві, очі в небо, пасмо бороди та смуги довгого волосся з схимника до п'ят. Іван на нього тоді, як слід не роздивився, не второпав він, чого шифеню привабило, чого вона в такому захваті поверталася з рукомиша. А тепер Онуфій зник зі свого кута, кажуть, неушкоджений. Під ногами хруспотіло, протяг холодив потилицю. Іван глянув угору і вийшов із понівечної церкви. Ще походив між людьми, спинився послухати. Одна говірка бабуся в натовпі захоплено розповідала комусь із приїжджих, як щороку перед Великоднем білили скульптуру над церков'ю е, і брамою. Скульптура тоді була геть інша, такий собі Бован. Хто ж знав, що під грубим шаром вапна ховається фігура святого Онуфлія? В усі часи, за будь-якої влади, жіночі руки сповивали його вапном і врешті змінили до невпізнання, врятувавши скульптуру від вандалів та мисливців за антикваріантом. Роби, що маєш робити, і нехай буде так. І нехай буде, що буде. Просте життєве правило спрацювало і тут. Аж поки на видобули святого Онуфрія з його надійного сковку. Він вилупився на світ Божий, наче з яйця, і мистецька спільнота не повірила очам, знайшли одну з найкращих робіт пінзеля. Ніякі аргументи не могли переконати Рокомишан, люди ще міцніше згуртувалися, ствердившись у думці «Святий Онуфрій залишиться в громаді», він село береже від негараздів, заслухався Іван. Тоді й священик кінцеве слово мовив Зрозумійте нас, добродії, святого Онуфрія не віддамо. Шефиня розмовляла біля машини з якоюсь жінкою, а тоді озирнулася, шукаючи його, вони зустрілися в очима. Нарешті, ну де ти ходиш? зрозумів він цей погляд. Їй щось потрібно в салоні. Сигналізацію слухняно-писнула. Сигналізація слухняно-писнула. Іван сховав ключі на брелоку в кишеню і поспішив до редакційного пежо. Тепер багатьом уважається пінзель. Жінка з короткою хлопчачою стрижкою вже уважно роздивлялися на дерев'яне яблуко. Везуть якісь порепані частини скульптур із горищ і підвалів, старі фрагменти меблів із приватних колекцій. Це пінзель? Питають. Та який там пінзель? А ще ж заважте, що він мав послідовників, його наслідували, копіювали. Хто як міг, кожен у міру свого таланту. А як ви визначите, він чи це не він? Галю ніби й не дуже розчарувала та відповідь. Хлопчача стрижка, мистецтвознавець, припустив Іван, не почула, вона крутила яблуко в руках. Як фахівці роблять висновки, як визначають, повторила Шефиня. На основі архівних документів роблять стилістичні порівняння. Є своя методика. Я, власне, зі скульптурою XVIII століття працюю побічно. В мене інший напрямок. Його можна розняти, підказала Галя. Розняти? Жінчині пальці намацали місце з'єднання, повернули у протилежні боки. Яблуко розтулилося нема сумніву, що це липа, констатувала хлопчача стрижка. Галя вперше бачила людину